Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Projekt om Rullar där jag, Alex, och jag, Max, djupt dyker ner i filmens och tv-seriens ofta underbara värld. 1969 kraschade en engelsk komeditrupp in i varmans mans tv-rum. De vände upp och ner på sjangens konventioner och blev för komedin vad The Beatles hade inneburit för populärmusiken. Idag diskuterar vi Monty Python. John Cleese, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle, Graham Chapman och amerikanen Terry Gilliam. De uh, hade ju alla doppat sina metoder i BBCs lilla sjö. Ja, på alla, alla på olika sätt kan man väl säga. Ja, Cleese och Chapman hade ju skrivit för David Frost i The Frost Report. Ja, och uh, några av de andra som har jobbat med Do Not Adjust Your Sets som ett barnprogram som allt mer fick vuxna titta det ja, det kom en... väl efter uh, The First Report. Ja, absolut. Ja, ja. Det var det samtidigt som alla var med i uh, At Last, The uh, 1948 Show. Och, uh, som var lite grunden till Python-humor. Det, det var lite klassisk uh, sketch-komedi. Samtidigt med lite med en twist. Men hur kom Gilliam in i bilden? Uh, som jag förstod det så träffade han John Cleese i New York, va? Mm... Var det så? Ja, det är riktigt tonar, jag vet inte riktigt honom, jag får framme, det något sånt. Jag vet du, Gill det var finns... Gilliam som såg Cleese i någon förestel. Ja, just det, var nog för de turnerade med den, ja. När de studerade ja, på Cambridge. Okay, ja. mm. Så det var han som tog in till gruppen och uh, någon av de andra satt i turna på muttrade när han kom in på pubben. och skulle mötas, så kom in där med stora uh, och en attraktiv flickvän och ja. de ville släppa yes. in dem, hatade honom Ja så. <laughs> alltså i Monty Python gänget Ja, precis. Ja, fan. Ska intressera dem. Men äh, sen blev de väl kompisar allihopa och gick på. Får man säga. Jag var kompisar och kompisar. Jag tyckte det var, var ganska... Ja, de är lite bittre med det, varandra. Ja. Jag, jag tror de gillar varandra, fast mer gillar att sticka varandra. Eller så är det väl så att de, de kanske inte gillar varandra egentligen. Så, äh, som jag förstår det var Michael Palin den äh, som var mest stum tycker kanske. Ja, ja. De tyckte av ja, alla. Mm. Men äh, annars kan jag kanske vara mer att de... Äh, Lite frikväll. De hade respekt för uh, den andra personens kreativitet och sånt här. Mm. Alltså, kunskap och sånt här, mm. för att kunna gå ihop ändå. Ja. Mm. För det är liksom bara så liksom, att man tar åt av varandra och man har ingen respekt överhuvudtaget från den andra personen. Då går du ut. <laughs> <laughs> Men respekt är en viss gräns. Så pass mycket så att det funkar. Ja, det är ju. Alltså, Monty Python så, och var, var liksom inte. Inte helt och hållet min grej från först, första början. liksom. Mm. Jag förstod inte riktigt det roliga med det. liksom. Nu okay. när man blir mycket yngre och sånt där. Satirer, vad fan var det? Liksom, då. Mm. <laughs> jag snackar om eh, när man var yngre än tio. Ja okej. Okay. Blev du presenterad för det redan då? Ja det gick väl på jos och sånt ganska frekvent tycker jag. Det var mer JOS, jag, jag typ i först. När var okej. jätteliten sen gick det igen på TV4, typ 95 kanske, något sånt där. Aha, okej. Och då såg jag det igen och fastnade direkt och sen fick jag höra om det här, Monty Python alltså. Och, och det var ett det var väldigt spännande och <laughs> äh, våldsamt blodigt. Och <laughs> ja, jag färsnar ju mest för äh, animationerna som, vem var det som gjorde dem? Terry var, Gilliam. Uh, Terry Gilliam som gjorde de animationerna, mm. liksom mellan sketcherna och introt då, och allt det där ja. Men de var lite skrämmande samtidigt, tyckte jag. Ja, ja, ja. Det var ju mycket så. Det var ju en del som sett bara för att de visar bröst och sånt. De satt så. mm. och hoppades på att få se Carol Clevelands bröst. Den ja. in, in inofficiella sjunde Monty Python. Eller ja, Python. ja, Men de visar väl lite bröst. Jag vet inte om hon visar dem. Men... Nej, nej. Ja, de visar väl något. I något avsnitt i alla fall. Generös urring. Det, det kom de nu, liksom undan med. Ja, verkligen. Det är rätt fria tydliga så att sådana här program skulle inte få göras idag liksom. Då känns det som man fick mer kreativ liksom det, är det jag nej, alltså, alltså. Jag menar alltså på BBC, det är som SVT i Sverige. Ja, man kan inte, liksom, ja det, det, det tycker jag är konstigt att de köpte det. Med tanke på hur de var förr i tiden var det väldigt så konsert, konservativt och liksom... Mm. Det var ju alltså som de själva sa liksom, att man satt i liksom, slips och kostym när man gjorde radio. Allting var ju väldigt så, strukturerat, liksom efter, mm. efter kriget här. Liksom. Mm. Men så vet jag inte om det kom någon revolt i liksom, samband med Flahopa och allt det ju Ja. Nej, jag vet inte. <laughs> det teori. Det ja, var inte. lite trögt startat. Det var inte ungefär den fjärde episoden som började få lite positiv respons och det började rulla på. Ja, och det, det är ju det är väldigt speciell humor, om man säger så. Alltså, det är ju sån humor som du antingen, antingen oftast ogillar eller älskar. som liksom. mm. liksom Hatar eller gillar. Eller traditionell liksom. på vissa sätt att det är liksom en man går in i en butik, ja. den sortens. Men samtidigt så uh, det är det rätt stört på vissa sätt. Det har ju <laughs> yeah. eget... Uh brittiska linje. Ja, det är de, skärt jag följde för mest som ung var ju alltså mer alltså släppstick. Alltså Fish en, slapping en, dance. Ja, precis. <laughs> det är ju en, fortfarande min favorit till. <laughs> <laughs> <Klockan. laughs> det är liksom, alltså, uh, Vad händer här? Han bagar fram. <laughs> det är, alltså, är, ja, är klart Sen har det varit eh, någon skiff där eh, John Cleese ska buksas mot en liten flicka. Och det är ju så, det får jag klara ju att han skulle knocka henne och det är i natten. Så ja, då förväntar man sig det oväntade liksom, att det är hon som ska knocka henne. Mm. Men, <laughs> <laughs> han <laughs> tar väl en i flöterna och svingar runt henne och ja, <laughs> slänger ut henne och ringen till mig. Och ja, och alltså sånt där för mig. Men, väldigt grovt. <laughs> ja... Jag liksom växte liksom växt upp med väldigt mycket samma- att det är den bästa, den bästa av den bästa och sånt där. Men sen så köpte jag boxen då, kanske 7 åtta år sedan- och såg allting och Flying Circus och det var vissa som jag såg- och tänkte, wow, hur fan har jag missat det här alla <laughs> Det finns en, jag tror den första Gambi-sketchen- av Michael Palin typ uh, i typ hängslen och shorts- som upp på så. huvudet och han bara trillade in i ett kontor och John Cleese går in i rummet, och bara står och på honom, så frågar Marky Pell. Are you the brain-specialist? Hallå! <laughs> <laughs> alltså, den är så jävla fånig, men... <laughs> ja, men det är typiskt typisk Monty Pythons Flying Circus, så alltså det, ja? det är fånigt. Say, bara... Det är väldigt barnsligt, alltså det är satir, svartkomuni och liksom ja, nonsenshumor liksom. Och. I en väldigt barnslig form. liksom, alltså. Ja, lekfull Ja, Det finns en annan skevt som jag upptäckte som heter The Piranha Brothers alltså. som jag tror är baserat på Kray-tvillingarna som var gangsters i London på 50-60-talet. Det är en skevt som det är som ett nyhetsinslag, alltså grävande journalistinslag som intervjuar folk som har haft med de här gangsterna att göra och mm. Och det är så fantastiskt. De är återhållsamma och ja, spelar nästan naturalistiskt. De intervjuar Michael Palin som är en slags eh, shady character. Det med prostitution och nånting. Som kan dölja det medan han blir intervjuad. Någon ring och han. I decided... Oh, excuse me. Hello? Uh, no, not now. Stum, stum. Right. Yes, we'll have the watch ready for you at midnight. The watch. The Chinese watch. Yes. Bye bye. Mother. Han berättar att han blir, har blivit hotad. Och sånt där. Jag tycker jag känner igen det. Mm. Och så berättar han om de fruktansvärda metoderna som alltså den här Peraja-brodern hotade med. <laughs> och så bara tittar han upp skräckslaget till kameran så säger han... He used sarcasm. <laughs> Oh tricks, dramatic irony, metaphor, pathos, puns, parody, litotes and set her. Ja ja ja, jag <laughs> påser. Så det ena brodern verkar som liksom våldsamt spika fast folks huvuden i golvet, medan den andra använder sig av sarkasm och ironi och. Att se en robot. Jag, jag ja, menar det det är ju egentligen under varsorteras alltså egentligen men så jag tycker det fungerar ganska bra dagens samhälle till mig. Det är lite så, folk tålar inte tål att höra vad som helst. Jag mm. säger vad som helst på tv, men liksom, är det någon som använder sarkasm eller något sånt så blir det liksom hus i helvete. jag Fungerar inte lika bra skrift? ironi och sånt. Nej, precis. Framförallt på Facebook. <laughs> <laughs> uh, jag tänkte på det här med, uh, när du nämnde han Gambi. Ja. Jag tänkte på uh, Faber Frey. Tror hmm. att uh, de har inspirerat Svabbo och yeah. från Gambi. Nässtyrken på huvudet. Ja. Ja. Jag har inte han lite speciella kläder också, precis som ja, ja, jag kommer inte riktigt. <laughs> jag vill bara minnas Svabbo och Frej som väldigt speciell. Ja, jag det bara ha dåliga ordvitsar. Ja. <laughs> Men kanske samma in intellekt. Ja, kanske. Ledmotivet som spelas i början av serien, det är ju The Liberty Bell. Det är en amerikansk mm. marschsång. Som är ju 1893 Och den hörde jag senast på Liseberg mm. <laughs> För ett par veckor sedan <laughs> Nej, det är ens två Jag hörde det ett par veckor sedan, mm. eller bara vecka sedan. Sen spelar de i stort sett Alla roller själva ju Carol Cleveland som då Var den inofficiella sjunde Python, och sen även John Cleese Första fru Conny Booth. Mm, jag hoppar in lite. Och sen även producenterna till serien. De hoppar in som statister. För sen får vi absolut inte glömma The Fred Tomlin Singers som ställer upp i de här musikalsketcherna. Till exempel som uh, The Lumberjack Song. Mm. I'm a lumberjack i I'm okay. Ja, yeah, precis. Den är... Jag, vet, jag tror att att hur vi kan glömma bort den. <laughs> For Silly Walks. För fan. <laughs> ja, verkligen. Den är ju... Ja, det, det, det är bara Jon klist som kan göra sånt också, nästan med alltså, så, en, en 91 typ. Och mm. <laughs> alltså, så jävla lång, så, äh, långa så ben och allting Det, alltså, äh, det, är, <laughs> det är inte mänskligt <laughs> Ja men så alltså, karaktären så så stil ut förutom benen liksom och så. Alltså, <laughs> mm, precis, det är det är resten av <laughs> ja. alltså, lyckas med dig. Men det finns så många som helst. Alltså the argument är som döda pappegorien. Too possible. many to mention. Hello, Polly! I got a nice cuttlefish for you when you wake up, Polly Parrot. No, he moved. No, he didn't. <laughs> That was you pushing the cage. I did you not. Know? Yes, you did. Hello, Polly! <laughs> Polly! En bit in i serien så John Cleese känna att de började upprepa sig själva och att de borde gå vidare. Men de alla vill bara köra på. Så det blev en fjärde, en lite kortare säsong. Han, han, var väl lite, han uppfattades lite som lite gnällig. Käringen mot strömmen? Ja, lite, lite bekväm av sig. Gillar inte obekvämheter. Liksom. Han hade ju redan blivit erkänd i stort sett innan. Ja, precis. Flying Circus, så han, han hade väl en större status, rent allmänt. Borde rulla på för honom, men de andra var rätt nöjda med vad de var. Ja. Så det blev en fjärde, lite kortare säsong, men sen så utan, med det till. Ja, sen fick de för att testa på det här med långfilm. 1971 kom en namn Something Completely Different, vilket var en slags nyinspelning av deras populäraste sketch från Flying Circus fram till. Jag det var mest från säsong 1 och sen lite tidigare. Ja, precis, den 74 den kom 71. Mm. Så det var en slags uh, marknadsföring från amerikanska publiken. Ja, men det blev ingen större succé där men den blev en jättesuccé i hemlandet. <laughs> Så det var inte onödigt. Ja, det här är lite skumt. Men vad heter det här på svenska för Livet är Python. Eller Python om ja, det vill. Det, det jag vill. Ja, precis. Innehåller juveler. Och, ja. men då är det inte de själva som reviserar eller producerar. Nej, det var, de som de som gör... var väl till och med full i mellan. Alltså. Ja, men vem var väntade det i branschen på skyttet då <laughs> Det var väl i McNaht som jag sa, du har Circus här och där. Men de inser ju att om ska vi göra film så ska vi, ska vi liksom ha kontroll på allt själva. Liksom, att mm. det är vi som ska klippa och regissera och allting. Så, 1974. Flying Circus har lagts ner och de beslöt sig för att ta sig en Kungator-sagan. Gamla legenden. Lite haft parodiskt Mother Python and the Holy Grail. De fick för sig att Grand Chapman skulle passa perfekt som huvudelsenavare och de hade verkligen rätt. Det har alltid känts som att John Cleese var det självklara valet, men eh, Graham funkar fantastiskt. Igen. Ja, precis. Höll fast vid det här receptet. <laughs> ja, ja, detta är definitivt min favorit. Alltså det, mm. ja, liksom, alltså det börjar liksom, då är det lite dimma och så. Man ser ingenting. Alltså plötsligt så börjar man se, får ju inte en... Eh, Ridare kommer fram, men det är bara det han hoppar fram, han studsar fram liksom. och mm. precis som man rider på en låtsas häst mm. och bakom han kommer en typ en slav som slår på kokosnötter för att få det här med hästar. råd med hästar, det var för, det var för låg ja, jag tycker det jag ja. ja, helt underbart liksom. roliga ja. är att det, det funkar igen det idag ju sådana ja. rum okej, okay, det är då King Arthur ska hitta heliga Galen för ett uppdrag av Gud Secret Quest. <laughs> Stod på min så mystiska karaktär och Knight som uh, bland annat är min favorit. <laughs> mm. Strax där. Now stand aside, worthy adversary. Tis but a scratch. A scratch? Your arms off. No it isn't. Well what's that then? <laughs> What fan är det roligaste. Oh, Or killer rabbit. <laughs> <laughs> <laughs> en vita kanin som vaktar någonting oss i alla fall alltså. Bevalade. Men det går fram ändå så bara då mot alla strupar och byggtas huvuden på och... –Vä? Nej, <laughs> nej, –Nej, det var ett tag sedan. Det var en par år sedan jag såg den. så. Det värsta jag har köpte henne på Blu-ray mm. är ganska nöjligen med att se henne. Det som hände väl åren som kom då? De turnerade rätt mycket också. Ja. Men de började, det var 70-talet de började och de blev, de blev mottagna som rockstjärnor som är det framförallt är en föreställning i Hollywood Bowl som filmatiserades och som filmades och blev till film 1982. Men det var långt efter. Mm. Mm. Det skrev yeah. ju let... Life of Brian. Ja, verkligen. 1979. Och många blev upprörda. <laughs> Han är <laughs> yeah. om Brian som födde samtidigt som Jesus. Förvägslas lite. Då, ja, lever <laughs> i hans skugga. Liksom parallellt. Folk antar att han är messias så han vill ju verkligen inte ha den manteln på <står> ah, ah, alltså. sig. Ja, det är helt underbara. Ja, den är fantastiskt. Jag skulle säga det är, är så alltså höjdpunkt. Sen kommer över även den här låten som alla känner igen. Liksom. Always look <snickle> at the bright side of life. <skratt> ja, det är Det slutar med att alla korsfests och, och samtidigt slutar de med sång. <snickle> det är inte konventionellt om man säger så. Alltså. Nej. Vi <laughs> ja, det är verkligen en filmklassgård. Den är en jävla på religion i alla dess former. Och mm. hur krakade människor kan vara som mm. följer blint. Jag har aldrig rätt. Och det är givetvis de här puckorna som på oeroprörda. Mm. Ja, det börjar ju väldigt kritiseras av till <gård> kyrkan och sånt där. John Cleese och Michael Palin var inbjudna till ett debattprogram. Det var två, det var en biskop och något annat. Ja, det har inte sett. Men det är väldigt roligt. Michael Palin är eye och försöker hålla ner <gård> Och John Cleese liksom, försöker medla. Det är väldigt kul. <gård> Men ja, den blev total förbjuden i Norge av någon jävla anledning. Ja, oh, fan. <gård> och det var lite olika ställen i USA också, kan man tänka sig. Uh, framförallt de söder delarna också. Ja, ja. Om man ska vara Precis. Ja, det blir en succé. Omskriven. Skandal och säljer. Detta är ju så en liksom käftsmäll för religion ju. Ja, verkligen. Då är det liksom folk... men... Så är det inte det. Jag är inte dumma i huvudet. Ja, är det inte. <laughs> Jag tycker inte att den är främst hela alltså, helvete med religion. Utan det är att den killar folk som inte kan tänka själva. Folk som läser in för mycket... Saker och eh, uh, ta, ta, går liksom, alldeles för långt med det uh, Så tar det ta, liksom alldeles för uh, billigt måste jag säga. Ja verkligen Det, det jag sa som att Flying Circus inte hade kunnat göra idag Fakt är, det här hade inte kunnat göra det idag mm. För de har fått en jävla fatua på sina huvuden uh, Typ som uh, med Gibson när han gjorde Passion of the Christ Nej, lite värre tror jag Det här det inkluderar alla <laughs> <laughs> Som står under skampålen typ det har ju kommit en, en dokumentär, Religious, mm. som fungerar i, väl, i praktiken likadant. Ja, yeah, men det har varit ännu mer kontroversiellt idag. Men, mm. Det är, alltså, allt är ett väldigt känsligt läge och religionen har större. De negativa sidorna drabbar samhället som är med Det är vardagsmått mm. nu liksom ISIS och skit Ja, yeah, absolut. Så det är minst lika relevant idag som det var när det kom. Ja. Yeah. Man inte med till och med. Ja, absolut. Visst, det fanns terrorister och sånt på 70-talet och sånt, men då var det mer IRA och sånt där terrorism. Men liksom. mm. nu är det mer religiöst. Mer uh, bruna människor. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, inte 1983 fick vi Meningen med livet. En slags sketchfilm som behandlar människans sjöhalar. Är äh, Inte det ett begrepp eller har man bara fått en bakvittet? Föts, uh, liv och död och uh, allt där mellan och uh, ja, jag fick blandat med ja, tågen ja, var... okay. ja, jag, jag har faktiskt undvikit den här filmen av någon anledning mm -hmm. Jag vet inte varför Jag det är en väldigt uh, <laughs> minnesvärd resa, vi har ju till exempel Mr. kreisart sketchen, det måste du ha sett den är väldigt överviktiga mannen som är på restaurang så de och bara spyr och spyr och spyr till slut på en, äh, en äh, mint mintbit av äh, John Cleese servitör och han äta den så exploderar han överallt gäster. Har du inte sett den? Nej, det har jag inte sett. Ja, det är blandat väldigt blandad kompott. Om alltså man jämför med Flying Circus så är det ju fruktansvärt grov humor rent visuellt för det. Ja, det är minst sagt bodet. Och uh, vissa är lite svagare, vissa är lite starkare och som helhet fungerar väl så där. Men det är väl gemene mans åsikt. Jag gillar den som fan för <laughs> för att Eftersom uh, Moto Python är den närmaste jag kommer religion. ralion. Du är det att säga en sån dum följare. <laughs> <laughs> Nej, fast du är lite förblindad av nostalgi kanske. Uh, okay. uh, att det Vi uh, liksom uh. växte upp det. Vem, vem har du typ varit det? Men det är ju lite skillnad när uh, religion skadar. Religion religionen Monty Python tror jag att det skadar folk. Nej, jag tror att ni upplyser mer. <laughs> <laughs> folk jag tänka lite fria. Jag såg en intervju precis med Terry Gilliam och Jones och John Klister där. Och intervjuades i tv då, samtidigt som Almost the Truth or Logical Cut-dokumentären kom ut från några år sedan. Och då berättade Teleguila om att han har gjort lite research och den ålder de flesta upptäcker om Python är elva. Det är en slags magisk siffra då. Mm, jag ordnar fan inte om det var ungefär då jag upptäckte det var så kanske. Att mm. man börjar ifrågasätta de vuxna och vad fan världen handlar om. Vem kan man lita på? Snackar ni skit eller är ni det? Mm, samtidigt, <laughs> jag, jag, jag, jag förstår inte det då Nej, jag måste vara tyngre. Jag hade lite koll på engelska då. När jag var 11 så kunde jag. Jag hade börjat läsa engelska, ju. Och då fanns ju undertext också, så då hade jag förstått. Men jag förstår inte liksom det roliga med multiplayer nu bara. Förutom den fysiska liksom. Det är ju lite roligt att de exploderade och lite så starkt. Det var ju alltså. Fick en 16-tons bliga i huvudet. Men <laughs> var ju lite så... Äh, de sa väl att äh, vissa, vissa sketcher visste de inte hur de riktigt skulle avsluta. Ja, precis. Så de, de, de blev liksom aldrig avslutande. Istället då har ju då Terry Gilliam löst det med sina animationer. Vad som är segway som till nästa ja, grej. För de har sett väldigt många liksom, fantastiska sketcher med Dudley Moore och Peter Cook som liksom hade flyttat ut till sanden för att de inte hade tillräckligt på punchline jag tänkte <laughs> att de skulle göra något helt annat och bara skippa Punchline nu <laughs> mm. så det var en också inte bara deras punkighet i alla andra <laughs> avseenden ja det står så att alla är väl ganska lärda, det är ju inga nötter inga vi snackar om nej, det. nej. Alltså, de är väldigt väldigt högutbildade allihopa i Cambridge och Oxford och allt väldigt fina skolor Mm. -hmm. Så de vet vad de, vad de sysslar med eller har sysslat med rättare sagt. Ja, absolut. Och de är ju aktiva ja. allihopa utan Graham Chappen av den här trygga anledningen. Han gick ju bort till är i cancer. Och ja. vi har väl alla sett John Cleese tal på hans förgavning. Nej. Va? Nej. Får jag ett litet moment nu Max och uh, recitera. Ja, typ. Ungefär. Kort och gott. V vad, vad, vad, vad, vad gör du så bra liksom? atten berg som liksom, så att vi borde minnas honom med respekt och att fint han gjort och att hon lämnat oss innan han hade uträttat mycket och innan han hade haft det mycket kul. Och sen eh, Well, I feel that I should say nothing. Good the bastard I Och sen spinna vidare på det igen. Ja, det är fantastiskt. Finns på Youtube Det är alla Ja, man söker upp faktiskt. För jag hörde att han, han var ju lite speciell också. Ja, om alla var lite sådär galna i gruppen så var han den främsta excentriken. Han, han var väl ganska, alltså, jämfört med alla andra så var han ju han bara liksom lugnt och han är bara med typ. Ja fast han, han hade ju liksom sådana galna stunder när han var som helst alkad och han Sen var han väl typ alltid försenad. Mm. Han så, samåkte väl med Michael Palin eller något sådär. Ja, just det. Alltid fick hämta upp henne. Han... Alltid någon ny älskare som sticker ut huvudet <laughs> i den fönstret. Ja, precis. Och stoppa. De börjar ju komma upp i ålder och allihopa ju. Ja, typ absolut. föda på 40-talet, i början, början av 40-talet allihopa, mm. förutom John Cleese. Ja, precis. Födes 39. Mm. Men de är ju ganska aktiva ändå. Alltså, Jag tror äh, vad de säger. John Tell Cleese, så, uh, han kan göra, göra typ allt förutom The Silly Walken och sånt där. Nej, precis ersatt sina knä eller vad. Ja, ja det är det kanske lite dumt att utmana udet liksom. Ja. Ja, nej, Michael Peel, jag vet men om man reser så mycket länge men uh, han gör väl sitt man. Han är en ganska vital kille. Terry Gilliam är ju precis samma kille som han alltid varit. Man har sett intervjuer med honom. Han är ju så jävla energisk han blir allt, han ja, gör det nu och bara stängt i vägen. Han känns verkligen som att den energin är intakt. Han var mest regisserad på sistone eller? Ja, ja, han spelar inte direkt. Sen Terry Så. Jones hade någon film här med året. är aktivt som Simon Pegg och Kate Beckinsale. Och eh, alla i Monty Python som gjorde röster till utomjordingar. Absolut anything tror han heter. Ganska trevlig. Mm. Okay. Ja, och eh, Graham Dudd som sagt. Eh, Eric Idle. Eric Idle. Han, är han är den som är bäst på att profitera på Monty Python. för Han turnerat väldigt mycket med gjort eh, musiknummer och allting. Ja Han har var han väl med och gjorde de här Monty Pythons spermilöte. Ja, absolut. Något vi... säga is uh, a Very naughty Boy och de ja, ja, uppsättningarna. Han håller liv i det. Kan jag göra det bra? Mm. Uh, uh, spermilöte. Jag väl fortfarande på Broadway som jag avstötte. Ja, Då är jag i Chicago 2004-2005. Ja. Och har efter gått på Broadway. Ja. Men där har vi något som vi verkligen inte får glömma. Musiken. Det finns ju väldigt mycket att gräva fram på favorit Nej, mina är ju... <laughs> Bright Side of Life. Vad? Vad? Ja, ja, precis, ja, Bright Side of Life. Alltså du, du tänker framförallt på filmerna eller allting? Det finns så allting. mycket här ja, då, då är du ju bland på Jack sång. <laughs> ja, det är mitt då. Ja, liksom jag lyssnar ju just att de driver lite mer här att det här typiska manliga liksom då, alltså att Lamborghini skrev ett väldigt manligt yrke. Sakta men säkert ja. kommer fram att det är transvestit. <laughs> och så alla de andra bara liksom övriga göra, men till slut. Ja, det finns det, mycket det, att galva. Det är nog... Um, I like Chinese. <laughs> <Yeah>. <laughs> The penis song. Du, du får enlighten me. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick From the tiny little touch of to the world's biggest prick So three fun, cheers man. for Willie or John Thomas Hooray for your one-eyed trouser snake Your piece of pork, your wife's best friend, your Percy or your cock You can rub it in a ribbon, you can slip it in a sock But don't take it out in public or they will stick you in the dock And you won't come back Oh, thank you very much <laughs> If I'm meaning we'll leave it Erik Edel okay. sitter bakom ett piano igen, jag sa inte bara. Ah, okay. Förra gången bara, bara. det David är är mycket hans han som gör musiken. Ja, ja, Så jag gör det jag gör på det just för att jag är ett stort Ninja Turtles-fan. John Depp gjorde jag musiken till. Jag vet inte om han, han gör det gjorde definitivt den första Turtles-filmen, men sen kanske den annan turtles filmen också. Man, han var det oh, varit fan. väldigt involverad. Ja då jag mycket. Jag tror det är någon som är gjort äh, mycket på det senaste. Efter Python, alltså, musikalen ja, okay. som tar det spämmer och sånt. Så han är inte inblandad i själva musiken till till exempel uh, The Holy Grail. Uh, nej, det var mer Neil Innes. Ja, okej. Okay. Jag som, uh, mm. då får jag bara säga att han intervjuades med Eric Idle alltså liksom så. Absolut. Och tala om andra grejer Som jag är väldigt intresserad av Som Transformers Och en film som jag väldigt ofta Har promptat i podden Det är Transformers The Movie Från 1986 Eric mm. Idle har en liten roll där också <laughs> <laughs> Spelar Wreckgar En väldigt Udlig uh, uh, Speciell Transformer mm -hmm. <laughs> Pratar som man är En uh, talk show host på ett väldigt speciellt sätt. Ja, Jag är lite animert. Han har en röst i South Park-filmer också. Nej, ja, okej. Okay. Men då vi också var nu, så Han spelar väl hund i en film. <laughs> Visst det. <laughs> han har bara något, något avsnitt i serien tror jag till mm. Men tillbaka till Monty Python. Det vet man spinnar vidare. Ja, men har du fler musikaliska favoriter, förutom mm. uh, I Got A Penis. Let's go the Brian song för F. Brian är mäktig, mäktig. James Bond-aktig. Uh, Shirley, Shirley Bassey-aktig. Uh, the Galaxy song från Meaning of Life also. och låten The Meaning of Life som inleder filmen. Alltså väldigt bra sjunger av uh, Eric Idle. Och som vanligt, jag har hårt på låten så alltså, för du fungerar <laughs> för ingångsskulle. <i> <laughs> Jag har i avsnitt redan <laughs> What's the point of all this hoax? Is it the chicken and the egg time? or oh, we just jokes, or perhaps we're just one of God's little jokes? Well tonight it's the meaning of life. Håll runt med. Den <laughs> mjölkar ju det, Ja, Det är en här att Vi får inte glömma själva höjdpunkten på Meningen med livet. Det stora musikalnumret. Every Sperm is Sacred. De blåste en stor del av budgeten på. Jag börjar med att uh, Michael Palins med fattig knägar som kommer hem till sin familj och uh, oräkneligt många barn säger åt honom att han inte har råd att försörja dem längre. Så... Um, Eftersom katolska kyrkan inte låter honom använda kondom. Ja. Och så leder det vidare till att äta stora muskolnummer och helt briljanta låt. Ja, för? Alltså, det, kän det känns verkligen som jag har missat den här meningen med livet. Alltså det... Ja, det får du kulumera. Det är skrämmande. Ja. <laughs> De släppte väl ganska många skivor och så? Ja, absolut. Det var en substitut för deras serie egentligen. De hade ju väldigt mycket skivor som... Ja, men, ja, det var väl då när de försökte slå in i USA framförallt... Ja, det var, ja, det, gick det gick var det många amerikaner som upptäckte dem via vinnedskivor först. Ja, det är just och för sen att, kom att och kommenteringen från PRL till NTSC Ja, precis. Det dyr, så börjar de väl med skivor? Ja, kan ju vara anledningen. Där Det man jag. Det är en av anledningarna att de ser som rockstjärnor. <laughs> <laughs> sen var det som, uh, ja, ju som... Ja, bidragit med att sponsra... Liksom. The Holy Grail. George Harrison till exempel. Och Pink Floyd. Pink Floyd, Led Zeppelin. Ja, precis. Och det var ju ganska funkt för dem. Man vet, alltså, framförallt nu för tiden, det, det är de stora filmbolagen bland, blandar sig alldeles för mycket. ja. Uh. Och då är det då liksom rockstjärnor och sånt som inte har med film att göra. Ja, som precis. sponsrar filmen. Ja, då vet vi ju att de kommer att blanda sig. Det är helt underbart faktiskt. Man kan förverkliga sin vision utan de stora ja. som inte vet något egentligen. Alltså lita på rufsagen. Alltså, eller, eller lita på vad folk vill ha. Mm. för den också. Det är lite som en indiefilm. En stor budget, ungefär kommer den med. Vet du fan om det har förbryna fått något där alltså. Är hon är hon rå hon holy grail hade blivit om eh, ett vanligt produktionsbolag liksom hållit tyglarna liksom. det här kunnat inte leda till och då ja. ja. Och det har det kanske kommit en, uh, ja, kanske nu liksom kommit en sån här det liksom. <laughs> <laughs> <laughs> Senast raden var väl Batman och Superman och det kom ganska ja, snabbt ut en ett ja. Edition. Livet man. efter Python var, var det, det var Framförallt John Cleese som tillsammans med Kenny Booth gjorde Pangebygget. Mm, Två säsonger på 12 avsnitt mellan 1975 och 1979. Eller de kom <laughs> de åren. Säsong ett ja, och men Det är en helt underbar serie. <laughs> ja, det är lika mycket religion för mig som att Python. Jag får säga <laughs> Gud vad många gånger jag har sett det. Ja. Men det är ju kanske lite mer... Det är ju, inte, det är ju samma satirhumor. Nej, det är mer ett traditionellt sitcom. Ja, ja, precis. Fast på engelska vis... Alltså, mm. På engelska vis är det är som bäst, kan man säga. Ja, verkligen. Ja. Sen har Terry Gilliams karriär gått upp och ner. Han har fått kämpa mot Hollywood hela karriären. Mm. Brasil. Brasil, ja, den var motarbetad, kan man säga. Den var ganska dyst och... Vision av en eh, framtid, en väldigt byråkratisk framtid. Mm. En eh, man som jobbar för regeringen blir eh, förälskad och eh, det slutar väldigt mörkt. Men så gjorde de en <gör> alternativ slut som slutar lyckligt. Typiskt Hollywood. Ja, då dött det inte Love Conquer's All, där sker man sånt där. <gör> okay. Han lackerar. Och så <gör> köpte han en hel serie i Variety tror jag det var han skrev, är äh, namnet på filmlagets vice vd? Så, När kommer du släppa min film Brasil? <laughs> det var ju inte okej okay att göra, men <laughs> det är sett ut i offentligt grad. Ja, men samtidigt jag tycker jag det är helt rätt. Alltså, för, äh, där sitter de här pamparna liksom, i produktionsbolagen liksom, och styr och ställer hur de vill och mm. har all makt i världen. Liksom. Ja. Och så får man inte liksom man, man får ju liksom inte skälla uppåt utan man får, man får bara skälla neråt. Ja, I hierarkin, det ska säga. Men den filmen fick ju sitt erkännande i efterhand och är ju en kultfilm av Varang idag. Har ni gjort många andra? Har du vaparna med? Brad Pitt? Mm. Plus det Willis inte alls som Terry Gilliam, alltså, det tycker så mm. Alltså, är det? Ja, alltså när, man tänker, när jag tänker Gary, Terry Gilliam, är du lite så här utflippade som Monty Python liksom var baryon Michaelss äventyr Ja, skulle ja. Time Bandits Exakt inte så liksom alltså, så pass allvarligt som jag tycker ändå de tolv var på något som är är med här. Ja, det är. Det var är utan så på något sätt. Mm. Han kanske få fått lite ding där efter äh, Brasil. Ja, men sen kommer vi <laughs> faktiskt äh, för en loading i Las Vegas så det är inte direkt Låg på filmen. Det är rätt knarkig om man säger så. Ja, kan man nog säga. Det Michael Palen och Terry Jones gjorde Ripping Yarns tillsammans. Jag tror de började sluta på sjuttet Det var en slags parodi-hyllning till pojkboks-äventyr. Michael Palen har hur i alla. Sen har vi, ja, vi får inte glömma, Fish Called Wanda. kom också 1988 John Cleese, Michael Palin Jamie Lee Curtis, Kevin Kline ja, Absolut, det är framförallt uh, Cleese och Kline och Curtis jag minns från den filmen Kommer inte ihåg uh, Michael Palin? Nej, ja, jag kommer inte ihåg på frit i näsan under torturscenen och sen ja, det... pärron i munnen Jag så säga, Det är minst 10-15 år sedan jag ser den filmen mm. senast. han alltså har ja, jag faktiskt ingen minnare Okej. Okay. Och sen kan väl inte en uppföljare, men det var väl typ samma gäng ja. som gjorde de här Juteke djur. Juteke ogjur tyckte de. Eller de har kallats både och faktiskt. Fierce Critchers. Fierce Critchers, ja. 1997. Men uh, Terry Gilliam gjorde väl lite uh, fler filmer. Hon gjorde väl... Oh, ja. Jag kan inte inte den här långa otroliga titeln, men det är väl Heath Ledgers sista... The Imaginarium ja. of Dr. Parnassus. Precis. Mm han uh, han tog en allvarlig mitt under inspelningen Mm. Och så var det lite goda kamrater till Torgelin som EB att kom in och följer rollerna. Det är på, uh, det var ingen dålig kamratrel eller gör ni det på Colin Farrell, Jude Law. Ja, precis. Ja, vad fint. Utan betalning. Ja, precis. Uh, Good Troopers. Är det, du, alltså det är lite där jag känner liksom att det var snyggt gjort med den filmen. Annars tyckte, annars tyckte det jag om det var nåt att säga. Tyvärr. Inget fantastiskt. Men... det är lite som jag, det så jag tog kacke Gilliam. Alltså det, är en, det är en lite flippad film, spacehead. Ja. Sen det The Zero Theorem som var senaste som är Christoph Waltz. Det var, ja, var det. Är väldigt Gilliamsk men ja. Det snurrig, man får se det några gånger För att få grepp om det Medan vissa är meddeltid ja. Men kan man kan väl säga Det är ett gäng på sex personer Som har Fått en att skratta ganska mycket Verkligen jag tycker att det genom en på senare När man har lärt sig satir och Man ser hur världen är Och mm. vilken jävla skrattspegel Måste <laughs> Python är, det är ja, Man uppskattar det bättre i alla fall jag lärde mig att skratta åt döden redan när jag var liten, tack vare mig till Varför så är man lättsamt behandlade ah, den. Slutade på Life Brian. Döden har alltid varit jobbigt. <laughs> ja visst fan är det jobbigt, men alltså med <laughs> att kunna se det roliga i, <laughs> det är det våldsamma på något sätt. Ah, okay. du menar mm. Tack mina här. ni får nej, gärna stanna är... kvar ett tag till. Ja, <laughs> det får vi hoppas. Faktiskt. Och med dig så kanske vi ska gå över till våra tips. Just det. Jag skulle vilja ta upp Yellowbeard från 1983, en piratkomedi skapad av Graham Chapman som var så huvudrollen. I andra roller ser vi John Cleese, Eric Idle, Marty Feldman, Peter Boyle, Peter Cook, James Mason, Madeline Kahn, Kenneth Morris och Cheech Chong. <laughs> ja och den, är en, ganska ja, den är en ganska Python är verkligen en ganska på vissa sätt och uh, uh, den galen blodig humor <laughs> som är helt gott uh, Captain Goldfreak har varit tvärtom på svenska men jag är det är det Graham Chapman i huvudet då ja. nu i jag gånger. Vad ska skriva här han spelar Captain Goldfreak. Grand Chapman alltså, och återvänder ut i friheten efter att ha suttit fängslad i flera år för att hitta sin försvunna skatt. Jag vet inte hur mycket jag kan tipsa om den, för den är inte, det är inget mästerverk direkt, men det är intressant. Med tanke på alla namn som är inblandade så skulle kunna bli den roligaste filmen som gjorts, men det är inte riktigt så Men den är, <laughs> <laughs> den, den, den, Jag älskar den när liten och den är värd att kolla upp för en Python-konnoisseur. Mm, jag får faktiskt kolla. Yellowbeard tips. Hej. Jag gillar Tommy Chung från Dead 70 to Därför är uh, jag inte att kolla upp det. Ajax. Tack Max. Jag vill tipsa om Super från 2011 av regissören J.J. Abrams. Även producerad av Steven Spielberg. Sommaren 1979 sticker ett gäng yngre ungdomar ut för att spela in en spelfilm. Mitt under inspelningen kör en bil medvetet in i ett förbipasserande tåg och kaos utbryter. De vetskrämda ungdomarna upptäcker senare att kameran spelat in hela förloppet och att något rummer från tåget. Snart sätts en hel småstad i skräck samtidigt som armén försöker dölja vad som flytt från tåget. Superrotta är en snygg och charmig sci-fi-rolle som man skulle kunna ta som en upphöjd version av E.T. fast där E.T. inte är så vänlig. I en av rollerna får vi se L. Fanning som några år senare skulle spela mot Angelina Jolie som Aurora i Maleficent. Superrotta har flugit under min radar fram tills nu och jag blev förvånad hur mycket jag gillar den. Så ta sig den. Mm. Så jag har hör hört om den. Det ska vara lite IT-handa. Tidig Spielberg-stämning. Ja, alltså jag blev så fan, detta är kanske den bästa filmen jag har sett på ganska länge när jag mm. ser den på Netflix. Mm. Så jag blev väldigt, väldigt förväntad. Alltså. Att jag gillade den så pass mycket som jag gjorde. Och så har det väldigt typiskt Spielberg när det är liksom med yngre alltså barn och ungdomar som det kretsar kring liksom. Mm. Så absolut. Som vanligt går gå in på vår hemsida filmtraopolis.se om ni har några klagomål. Ni kan även maila oss på finns på facebook, facebook. Precis. Vi har facebook sida och Twitter och allting hittar ni på vår vanliga hemsida också. It's all connected. Precis. <laughs> Och som vanligt, glöm Ge inte Gå inte vilse i bil